Elduden urriaren hiruan aekak bere sartzia egineen du, urte guziz bezala, erakasletan behar haundi bat, batuko dugu zurekin uh, maidea egi, zu baitzira aekako presidentea, egunon? Egunon. Benen, uh, lema ere, aeka euneko eun afektiboa, azalduko daukuzu bukaeran uh, nondik uh, nola, zermatu duzuen uh, lema hori, benen, uh, lehenik behar badala, uh, euskara horukorki hartzeko, eta oartzen gira... Uh, Aikarat uh, joiteko, jendek uh, urratz pertsonal bat egiten zutela memento batez, baina hori behar sozial bat bilakatu dela. Bai, hori uh, beti bada motivazio pertsonala, hori gau eskoletan etortzen direnean hori dute, hori familia kolotura edo, edo bai, gehien bat pertsonala da, eta gero betita tageio badito gehu guai tale bereziak uh, laneari lotuak direnak. Hor duan hor, uh, ahipatuko ditu, bat dira bizpailu, uh, uh, bada adibidez, sede ahloa zabaldu. Horiak ahipatuko ditugu, baina lehenik behar soziologi, frisezki, uh, azken urteetako fenomeno bat dela senitzen duzue, aikatik? Ah, bai dudarigabe, hor lan munduan uh, ge, behar akiziakikoak dira, beriziki hasi da piskat uh, aur munduarekin lotuak eta hori zabaltzen da piskabat denetara. Eta Dibidez instituzioetan eta beharagerezkoak dira heriko etxetan eta olako uh, publiko begia badugu. Horek mm. uh, galein dio beraz aekari be aktualitatiari edo orainari egokitzea uh, luzzaz goguttatu duzue hori lana handi bat izan da be uh, agamolatzeko zuen ibil moldea? Bai, ordean, ez, lusaz, ez dugu denborarik luzaz bentsatzeko. Uh, aekan uh, nik azpimahatu beharko nuke ala ere uh, gure langileen uh, lana eta izi da uh, baditugu galderak eta bere ala uh, astengira lanean horren uh, inguruan. Hori uh, izi garrikoa, benik atxemaitean dut, uh, me ondia dutela, denbora gutirekin uh, plantan ezartzen ditugula gauzak hasi zira aipatzen eh? bon, lehen eta guaai badira gau eskolak eh? aste astetik hor direnak hamabi gehi klaseak eginbat bat egtan eta berik eta sunetan aipatzeko tan, ikastaro intentsibo aiztantia, berenen zuauka aipatu zu, taldeak, bezzer dira horiek? Bai, bada zometurte huai uh, EP-ekin eta plantan ezertzen diren taldeak, hori instituzioekin eta lanbideari lotuak direnak. Horiek dira gure ikastle uh, batzu direnak taldeka, tokika eta badute uh, Astean behin kurtsua gehi ikastaliak, landen boretan eta beraz nausak baturik. Zembat uh, aliz Astean egon oso? Astean behin. Astean behin. Bospa seyurte haxi girela horretan. Bospe seyurte, fruituak bilana noladoa? Ebe, gero depenitzen du, zon uh, no, bat orain duten, batzuk uh, bi urte dute, beste batzuk hiru, beste batzuk bost, hori uh, hori uh, uh, bakutsak du uh, uh, kupu desberdina. Gero bad ditugu bai emaitza bizki politak, uh, gero beste batzu ari gira jodian jotan gira. Mm Hor -hmm. gehien bat pentsatze dute eh, erri elkargoetan ere euskara teknikalarikin duzuela geman. Erri Elkargo aur zaindegi heriko Uh, bai, mm -hmm. bai. hori erren inguruan. Elkarte batzu ere bai. Hori sede taldeak doakienez, eta be, berriago da jau, ikastaru intensiboa, hori zerotik abeatzen delaik, aski fite beraz mail baten okeiteko. Bai, hori diazasiginen horretan, bi taldeikin bat horitzaroko jendeari buruz, horiek langa betuak dira. Eldu dira, ze, zerotik zero abiatzen dira, abiatu dira, eta sortzi ziren, eta bostek atseman dute lana hori esker, euskaraz. Mm -hmm. Hori azpimahatzeko da, hori lan uh, gure lehen esperiantzia zen eta biziki ongi pasatu da, eta gero beste taldea uh, eskola publikoko erakasleak ziren, horiek mail bat uh, bat zuten, eta hori dira bukatzen. Eta normalki hasi uh, beharko dute euskaraz, erakusten eskoletan. Ya, bez uh, profesional mailan eta lan munduan ere haikak uh, baduela egonka eta bere lekoa? Beba izan eta falta, jende falta hain izbaita, eskola ere bidunetan izigarrikoa, eta horre esiko duduko beste um, formakuntza bat langabetu egi uh, zuzendua, eta beste bat uh, privatuko erakasleentzat. Mm -hmm. Horrek eran nahi du urtengo sasoia hainzin ibili zitera eta behar bada onartuko dituue orainoei eh? izena emaitenmani badute erakasleen bila be uh, joanota jaundio baita? Bai, hori da gehien bat uh, bolondreek behar ditugula, uh, bai hori gauzkoletako uh, gauzkola initzetan jeea falta da ohino. Eta harri gira galetzen eta galetzen beti. Ba -ba Behar uh, uh, bat, beharren uh, aipatzeko, dei bat zabaltzen alduzu, nun dira, gehien bat falta, batakit amikuzen eta beste elekoetan, nun? Amikuzen, baionan, gero beste, eta nezakit azkainan hori, ere batakit falta dutela, eta gero besteak uh, tokika eko siberda. Aipatzekotan ere, hor, mintzatu gira lan munduaz, behinan urratx uh, pertsonaletarat itzultzeko, bakarrik uh, Euskararen ikasteko eta eguneroko bizian baliatzeko, importantkasik lana bezein importanta baita. Kombinatuak taldeak ere, sistema hori pentsatu zinuten nola da? Orduan ja uh, hasi ziren jaranik uh, bon, aipaatu genituen eta bon, gauzak aldatzen maiira ere gure egizartean, eta hori da maila bate etigoiti eh? uh, badute uh, kurtso batzua dituzte hastean behin uh, gau eskolan eta gero uh, interneten bidez eginmar uh, dituzte lan batzu eta erakasleak uh, zuzentzen ditu eta hori da kombinatua. Eriz erdi. Etxeko lanak. Horibera. Serio <laughs> osa izan behar da. <laughs> Ez, aipatzeko ere, eh? asasoi nuntan, ikitali horrek markata, markatuko duela aikaren eh? ibilmoldea, bi urtetaik bezala. Korrika, bon, eh, skritu pian atxiki berdela horaino, ere egiten zinautan elgarrizketa haintzin. Hala ere, lan jaundia, ez da bi urtetaik gertatzen dela eta bi urte horien artean ez dela lan egimeer. Bisten da, hori, uh, zaxikuran elitzen gure haeka, barneko korrika. Uh, gauza bakar erraiten dudana da, elduden urtean izanen dela korrika. Uda be? <gülüyor> Mil esker maide regi. <gülüyor> eta be bai, hori hasikira uh, gure permanenteak korrikarako hartuko ditugun permanenteak sekatz, fensikatzen. Huaia hartuko ditugu, huaia hasikordira lanean. Eta, hola, eta mm. enzina. Hor ah, biztandena, Euskarek iguz zietako, uh, Euskaldetegien uh, arteko lotura badela, Prezeski, Ego zen lan mota dara mazue? Hor donbe, badira bilkura batzu biztanda, korrinak eta bilkurak, eta hori voilà, ezagelditzen, eh, korrika bat zordea, beti biltzen da. Uh -huh. Eta... Hortan, Prisezki, bo, tirabirak, ez da baidak, abiatze, helmuga, jekiteko nondik nola, eta, bo, urrepelek okando duela bi hurte, penezen zen du, erritipi batek, hola, ez duela bi hurte eta ikukaiten al, baina, hala, hor badira, ez da badakipi batzu, bako txak, milixia nahi luketiatu bereganat? Ez, ez da duritzen, badira proposamenak, horren, jendeak adibidez urrepeleendako, urrepeleko jendeak zuen geldigin eta gero ez da, eta... Eta, ala, hola egiten da. Mm -hmm. Gero, uh, ala, bizkaiatik abiatuko dela hori sigur, beti uh, bukatzen entokitik abiatzen baita. Mm -hmm. Ala, sekretu bakar jaitan aldutana. Urriaren iruan, xartzea eginen dela, lema. Aika euneko eun afektiboa, sentimentalismo horretan na xartu nahi izan duzue? Sentimentalismoa ez, uh, oartu gira edo zen isaz urtea edo uh, goita ma bost urtea egirela eta ikasle eh, gehienak etorzen direla afektiboari lotuako gauza batekin. Edo aurrekin mintzatzeko, edo aita txita matxikin, edo uh, lagunen artean, beraz zinez hori uh, azpi marratuna egine nuen uh, Euskara afektiboa dela. Mm. Prof, bada profil bat usuel heldu dena, jane, du bitipian ikasiatak gero galdua, edo denetarik bada profiletan, ikaseletan? Gai ah, denetarik bada, bada hori olako jendea, psika bat eta hori uh, efektibua zinez ita txitamatsi edo uh, beren hizkuntza zena eta galdu dutena noiz gero batzubura soak ainitza hori baitugu burraso taldeak ere, bereziki eginak eta gero kanpotiakak ere. Emengotu nahi dutenak eta Euskara lautura dena hiendako. Errakasleak falta direla egan dugu. Mementu untan, eh? onartu hon hartu dutenak ah, arizizte formatzen, bizpailu egunez. Eta beste naz ah, infopraktikoen emaiteko sartzea baino lehen baliatu? Uh, izen emaitea beti, uh, ikasleentzat beti dekia da. Beti gogetarazi uh, ziberda da egin beh, behar dela izena aititzat, Kortsoak iruan hasten direla beraz uh, aukerak dira edo eguez edo gauaz. Hala bi alddiizastean eta hala eta ongitogi. Gero uh, egan behar da ere bat ikastaliak, bi uda eta bat uh, ta hiru udan, jaakasta ah, handia dute horek ere eta hori biziki inporta da ere Euskalren ikasteko. Eta azpi magtu nahi nuke ere aurten hogoi uh, ikasle jonen direla barnnetegirara hegoa. eta mm -hmm. hori uh, lehen lea da inbeste ikasle ditugula ara joiten. egiten. maila eta kok dira? Bai Aurdian hasten uh, dira urren uxia, hogian uh, astapenan aste asiko da, eh, barnnetegia eta gero auko dira pixkanaka mailaren arabera ikasleak. Mm -hmm. Uh, Bax netegi uri beti furu negiten da edo kamiatu da? Ez, beti furu negiten da, mm. bai. Gernika ondoan. Baitegi ge eskertuko zaitugu eta desiratuko sartzean aikadi? Bai, mil esker.